ще й на сідловині Чорногорського хребта, і утворила там високогірне озеро, яке вп'ялося несамовитою синівою в блідоголубий океан неба, ставши його оком, на забутій богом землі. горяни, які згодом заселили безлюдне безкеття, назвали озеро «несамовитим». Мойсей, подарувавши людям життя та, зуваживши свою місію, сповнену і ще довго, вдивлявся, як протка вода, яку назвав прутом, пробиває собі крізь горі каньйон. А коли шалений потік вихопився, нарешті, з тіснин, до каскадів під горгонами і прогримів водоспаздом на низовину, ставши враз сумирною річкою, Пророк перебрів несамовите озеро і зник у вічності. У цьому каньйоні, що обминаючи ворогту, тягнеться від підніжжя Говерли аж до Яремчі і подекуди розкришується на колючу рінь, дозволяючи ріці розширитись і намить Угамувати свій стрімкий біг, Щоб потім знову втиснутися Між нездоланні кам'яні брили І зарвіти в тіснині На необшустеному дикому зарінку, Звідки видно Чорногору, З важкою баною говерли. Я розклав намет І до заходу сонця Вклав своїх дітлахів, Стомлених денним сходженням На карпатський хребет В спальні мішки, а сам, спершись на мосянжову бартку, сидів на камені і, вслухаючись у шум та плюскід прута, думав про вічність стегір і рік, та про свою короткочасність. Цю бартку з розплесканим обушком і загнутою буквою р- головкою я побачив колись у знаного у Львові колекціонера. Вона непримітно лежала на полиці поруч з підковими бляшками, з кінських хомутів, різьбленими веретенами, люльками, крисалами та ще якимось побутовим причандаллям. Я похапливо сягнув рукою, взяв келеп і довго приглядався до розмаїтих на ньому узорів, рисок, кружалиць, що нагадували солярні знаки. Обушок Бартки був добре стовчений, видно, побував на різних роботах у колишнього власника, а ще й не знати. Може, цей келеп був колись власністю якогось мольфара, котрий відвертав ним градові точі. Колекціонер про таке, певно, не здогадувався, бо ж був, як видно, зовсім байдужий до експоната. А втім, до побутових знарядь він явно не мав особливих зацікавлень. Стіни його домашнього музею були завішені бойовими топірцями розмаїтих конфігурацій на інкрустованих перламутром держаках, тож Мосянджва Бартка, очевидно, здавалась йому нічим іншим, як молотком, уживаним для хатніх потреб. І він сказав, якщо вам ця річ сподобалася, я міг би її виміняти, приміром, на 20 косматських писанок. Не думаючи довго я погодився, і того ж таки дня приніс йому повний кошик писанок, яких мав удосталь, оскільки моя мама, родовита гуцулка, не знала кращого подарунка на кожен мій день народження, як десяток яєць, виписаних космацькими дивовзорами. Отже, я став власником оригінального топірця, не схожого ні на який інший. Мій брат, у якого золоті руки, приробив до нього тисового держака, і з цією барткою я ні разу не розлучався, полюбивши її, як вірного товариша. Мої дітлахи міцно заснули, а я сидів, спершись на бартку, забувши в роздумах любуватися неї достоту, як довбуш у Федьковича. Ні топірчик вже не пестить, ні кресак не обзиває ходить, ходить по долині, схилив голову та й думає. Думки мої були тривожні і водночас спримирені. Я намагався вдовольнитись цією миттю життя і не думати про невідворотні. А вже звечоріло, і зорі немов достигли Іванівки повисли над каньйоном, готові впасти додолу, і мені в мій Промірковалося нісенітне й і смішне. Чи було б дуже боляче, якби якась з них упала на моє тім'я? А серед зір, задерши роги, плив по небу молодий серпик місяця. Схил протилежного берега каньйону стрімко спинався до підніжжя Чорногорських верхів, де стугоніли старі ялиці і смереки. а тут, серед вологості, росли вільхи, клени, буки, вони вузловатими корневищами увіп'ялися в берег, немов велетенські орли пазурами, обрігаючи ріку від сувів. Високий берег щораз то більше занурювався в сутінки, ріка вже ледь блищала переді мною, і чутно було лише її мирну розмову з камінням, що подекуди іклими випиналося з води,